13. Késő éjjel, lámpaoltás után néhányan kiosontunk és felalá a folyosókon. Szigorúan megszektem a merev szabályokat, de akkoriban magányos voltam és honvágyam is volt, valószínűleg szorongtam és depressziós is lehettem, ezért nem bírtam elviselni, hogy egy kollégiumba bezárjanak. Volt egy bizonyos tanár, aki valahányszor rajta kapott az éjszakai kiruccanásomon, óriási pofont adott. Mindig az új angol biblia egy példányával tette ezt. Ráadásul a kemény kötéses változatot használta ehhez. Érezhetően ez egy nagyon kemény könyvhátlap volt. Ha megütöttek vele, rosszul éreztem magam a tanárral szemben is, és rosszul éreztem magam a bibliával szemben is. Ennek ellenére másnap este mindig visszatértem a szabályok semmi bevételéhez. Ha nem a folyosókon bolyongtam, akkor az iskola területén, általában a legjobb haverommal, Hennerszel. Hozzám hasonlóan Hennersz is hivatalosan Henry volt, de én mindig Hennersnek hívtam, ő pedig háznak. A vékony, izmok nélküli, állandóan felálló hajú Henners csupa szív volt. Ha mosolygott, az emberek elolvadtak tőle. Ő volt az egyetlen fiú, aki anyut megemlítette nekem, miután anyuci eltűnt. De ez a megnyerő mosoly, ez a gyengét természet elaltatta benned, hogy Hennersz igenis tudott nagyon rosszalkodni. Az iskola területén túl, egy alacsony kerítés túloldalán egy hatalmas szedmagad farm volt, és egy nap Hennerszel átugortunk a kerítésen, majd arccal előre a répasor barázdáiban landoltunk. Sorban egymás után. A közelben kövér lédús eper is termet. Mentünk és tömtük magunkba, de néha-néha felugrottunk, mint a szurikáták, hogy meggyőződjünk róla, hogy tiszta-e a terep. Azóta is, ha valahányszor beleharapok egy eperbe, újra ott vagyok azokban a barázdákban a kedves hennerszel. Napokkal később visszamentünk. Miután dugig jól laktunk és visszamásztunk a kerítésen, Hallottuk a nevünket. Egy szekér úton haladtunk a teniszpályák irányába, a nevünk hallatára lassan megfordultunk. Egyenesen felénk tartott az egyik tanár. Ti ott? Állj! Jó napot, uram! Mi csináltok ti ketten? Semmit, uram. A farmon voltatok? Nem. Nyissátok ki a kezeiteket. Megvoltunk. Elkaptak. A bíborvörös tenyereinket meglátva úgy reagált, mintha véresek lettek volna a tenyereink. Nem emlékszem, milyen büntetést kaptunk. Újabb ütés az új angol bibliával? Elzárás? Egy kirándulás Mr. Gerald irodájába? Bármi is volt, tudom, hogy nem bántam. Nem volt olyan kínzás, amit Ludgrohe ki tudott volna osztani, ami felülmúlta volna azt, ami a lelkemben zajlott.